قرآن محطان مولدن قرآن مولانا عبدالباری سے عبدالدورہ تفسیرکو راہندہ چین نمبر کیسٹ چپٹو پائے محلہ پر اغزائی مسجد کی پچار چین دولار نو کی شعر ہے ودید ملاویدو پتہ ایسا تائی اشاہ دیتو اید سنت کیسٹ انڈ سیڈیز مارکل دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازا نیز دیمین چوک جنگیار اور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو نو دا جواب کوي چې مطلب د خدای او آدم عليه السلام تصو وي هو ان جال له قوته د آدم عليه السلام کی الله رب العزه استعداد پیدا کړ بهانه طقا وبزا اسماء الاشیاء اذا استعداد په ذریعه آدم عليه السلام خبري وکولی او د هغه په ذریعه سيزون له کې خدل بادي شيفه 30 لکه انسان چې پیدای شي نو د ټولنې ویاته مور پلار نه خولې ټول چې زنه د خوراک او خولی او ټول چې زنه د تکلیف او د یرم مته خولی خولې خلې انسان په فطرت کې دا خبره پرته کئ چې کله یو شهو ويني د خوراک یو شهو ويني نو کده په ټولنه کې نیلي د خدای په دیپوځه ده د خوراک څخه شه دي دا هغه کې دا یاره څه ویني نو کله نوم نور دی نو دی په ودی یاره دا ویای څه دی دا به انسان فطرت کې پر اساس دی دا آدم علیه السلام په فطرت کې الله رب العزت اخیو چې کم شې به ولیدو نه هغه له نوم کې خود د هغه مناسبه او د هغه صفات به هم ذکر کوو یوازې نوم نو بلکې د هغه کار او صفت به هم ذکر کوو چې لیک دا کار به دا کار دغه फायदा به او دا غاستیدات او ملایکو کې نو ولي ملایکي خوراک نه کوي ملایکي اوګي کېږي نه ملایکي خوږ نه کوي دا انسان سره کوم حاجات لګېدلې دي دا فقای کې نو څړېوالې غې نه پیژني لوګا غې نه پیژني بوډاوالې کمزورېات داسې ژوند دا ټول دې انسانانو خاص دي مې آدم عليه السلام خوراک ته محتاج او مګر خوراک څه به ولې نو نیم دیوال کې هودو بل یو سیدی ولیدونو نوم دی ولکه خو دا سره دا هغه دا خواه کنه نو دغه صفات ملائکو کینو نو دغه او سبب د غوروالی د ادم علیه السلام تو سلام وکړی دی قالو نو او ملائکو سبحان شافا کی دا تعالی یا الله لا ال ملانا نشد علم, علم ممتاز الا ما علمنا مغراجه تامت خو دل دی ملائکو الله من دغه بنشتې جتا مونته کوم خو دل دی هغه باندې وده سمراتن دی خودلی دا غیرات فتح نشدی انکا انت لالیم الحکیم دی پویا حکمت والا اگر داوم تعلیم د اللہ دیں یو سبیک استعداد اللہ اچولی وبد دا تعلیم د اللہ دیں یو شڑی لے د دا ذہن اللہ ورکرین دا مخوزن دا اللہ دا فدی دل تکبرن دے فکارن قالن اوی اللہ رب لیزت یا آدم و اے آدم علی السلام انبئهم खबर کده ملائک پنو مونږ نو د دې څه شنو؟ بیا الله رب الاول آدمل السلام په امبهم خبر کدی یوی علم مر خودل یوی خبر ورکول نو دې کې بیا الله آدمل السلام ته دا نه وې چې دې پوهه تا بل کې خبر ولا ورته وجد آدام چې ملائکو کې د دې څه دې څه دا نه نو نو هغه نه پخپل د شي زکول شه نه د بل په خودنه زکول شه په دې وجنه دا استعداد د ادم عليه السلام تو السلام د پیدا شوم فرمى هر کله امباهم ادم عليه السلام خبر ورکړي ملایکو لا چې اسماءم پونونو د دې چیزونو قال انه او يللا رب العزت الم اقول لكم ايا من وليت اسوت ايني علم غيب السماوات او وګم باغې ته ځکار او ګيتاسو او باغې ته تاسو یې پټوي وی دې سختاره کول سي پټولو وی دا غو کول يې ښکارا کړو دې اتجا لو فيها من يفتلوا فيها سبب ازمکه کې کوم پیدا کې الله دې لکه څه پټولو دې لکه دا خپل تو چې موږ نه به هتال کوم الله نه پیدا کوي خو به درو هغلي خبر اډادم إلى خبر عامدا الله رب الليزه توي تاسو په هر پټو په هر ښکارا زه پويږم بس چې ښکارا کوي زه پټوي په ټول او باز علماء وی ته ما كنتم تکتمون دا سي غده جميده او په معنا د مفرد سره دا مراد کني شیطان دې چې اني علمو زه پويږم او علمو زه پويږم ما تدونا تاسو چې ښکارا کوي تاسو ملائكو او ما تکتمون او تاسو چې پټي ته ای ابليسہ او دیتا ضرورت مشنی مانا دا دا دا دا اللہ رب العزت دا طرفا اعلان بے دا خفل علم دا اموالی اس تا چو پا پوٹو احکاروزا پویا یما زمان ما چې آدم علیہ السلام پیدا کونو پا دے کسرازو فا اسکلنا للملائکت اس جدو باغا لوئی مقام دا آدم علیہ السلام تا پا ذریعی دا علم سر دا گو چا پا لے غروا لے ذکر شا اس رب العزت امام علیہ کو تا حکم وذلوا لي ادمه سید او کې په طرف دا ادم عليه السلام فسجدون للملائکه سید او کړه الا ابلیس مگر شیطان او نکړه الا ابلیس مگر شیطان اباد انکاروک واستكبر ازان من الكافرين او شداد کافرون او دینکارین انا دې کې اوسو خبرې دي یو دا چې ادم عليه السلام ته ملائکه سید ولي کوله بغیر د الله نه خپل د سیده جایز نه ده زه ټول نه جواب هغه دعوی چې د الله تبار آدم علیه السلام په منځلي د قبلیو لکه موږ سیده کوه الله تا او دا دا طرف زمون د بیت الله دی دین چې د الله په حکم ده الله او الله ربولیزه په هرہ چې تاسو حکم کوي د کوم طرف دسیلې د الله رب ال عزت مالک دې باسي دي دګړي چا څنګه کار دی او دې وخت کې سیده جاي دا دا سیدکه م سیدا نو د عبادت سیده کو کې دې نشو زګا جل الله ان الله لا امر بالفحشاء زله فحشاء دا غلط کار حکم نکوم نو سیده عبادت کو او که سیده عبادت شین نو دا یو ټکی یاد ساتئ چې دا آدم علی السلام په منځلي د قبلی وو او سیده وګره الله ته اور مفسرین اکثر مفسرین چې دې کر کوي اداسی د ستایم و نو دی واخ کی اوس جائز ده وکړه له یو مسلک ده دوه عام مفسرین نو یو مسلک ده د بدتیا د بریلیانو ده بدتیا نو امام ابن کثیر رحمہ الله فرمایي کانه فی الزمن الماضیہ فطیر شو امتون کی د ستد د تعظیم جائز و وې کال چې اسلام راغې نو دا منسوخ بر باریلیان سوي اغه یوې ستد ته تعظیم خپل پیر ته جایز ده فلګه تردی پوری و کتاب کې لیکللی استد ته اله قبر ادمه وې ستد ادمه السلام قبر ته داسې جایز ده دا. لکه چې هغه ژوندو وت ستد جایز وي دا غلط ده ستد ته تعظیم په اسلام کې د تعظیم اغه ستد د عبارت ستد خو یو ڈالا یو امت کی نواجائش شوی او د تازیم اگر دی امت کی منسوخ دا حرام دا پسا جدونو دی سجد وکڑا اللہ ابلیس مگر شیطان ای خلق و مرزگی کاری او شیطان پا دی ملیکو کیو کنو اما فسرین ذکر کئی چه باز علماء ذکر کری دی چه دیدو ملیکو نو دکا اللہ دیده کی استثناء کئی ملیکو تا اللاوی سجدو که یا نه دا شیطان استثناء کئی مددیو جندی داخلو پدی کئی او قرآن مجید سور ای کحف کئی فانزو سمعیت که اللہ رب العزت ذکر کئی چکان من الجن فس لڑنا خبرا ففسکان امر ربی ہی افتت دخیزونه و ذریته اولیاء کان من الجن قرآن وی د جنناتو نو بس لڑنا خبر اخلاسا ملائکو کینو سوق چوی ملائکو کیو کی لکه دا یو کول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ننم نکله دلاغی ورې کول کې علما تعویل لا کینې کداغی مطلب دا ده کې دا جن د ملائکو یو ټولګي دي ځکه قران خو یې کانه ملل جن دا د ملائکو یو ټولګي وو نو د دې بنیاد پدی بنیاد باندې هغه داویلې جلا دا په ملائکو کې وو څو کوی چې د ملایکو د پیرانو جګړه وای دا غا ټیم کې دا ابلیس ولا کېدو د ملیکو سړډو نو بس د ملایکو ملګري شه د سره عبادت کې باختو وختو او چې قالا الله حکم کوو ملایکو ته چې سډو کوي نو شیطانم پکې داخلو وای دا قالا الله ملایکو ته ویلو عادت یې نو ویلي نو دا خبره هم غلطه ده ملائکوت ازان له حکم شیطان ازان له حکم دا ذکر گئی سورۃ اعراف ایت نمبر 27 مالک اللہ تسجد اذ امرتک شیطان ما چد ته د سید حکم کو تا ولې انکار وکړه ته جواب کوي زړه دنه ډیر غوړای ما الکه پس غوړای خلقتنی من نار و خلقتہ من تین زړه خار نه پیده دی زړه اور پیدا کله مې دی د خار نه اور د خار نه غوړی وی نو ته ازان له م مطلب دا چې الله има ملائکوتا او ابلیس ته وی چې ستاو کوي ملائکو زموږ ما حکمونه نه شيطانونه نه منو نو دا کول به تر دي دا جن ځان له یو قوم دي وجه هذا چې جنات پیدا کړي شي وي دي دا غي د پیدایشه ماده را اوردین چې الله رب دې د دوی چې ما دې مشر هغه اوره پیدا کړو او ملائکې د نور نه پیدا دي دेंडा چې جنات هغه خوراک کوي ملایکو خوراک نه کوي دریمدا چې ماده د شهوت په جناتو کېشته ملیکو ملایکو کې نه بلدا دا چې ماده د شرارت په جناتو کېشته او په ملایکو کې نه ځکه د ملایکو بارکه الله رب العزت وایي لا حسون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون دوی کم کار کوي دا الله په حکم کوي دا الله نه فرماني کوي او د جناتو هماده هغه د شر نه جوړه ده تا دیو جنات دا ابلیس پا جناتو کیو؟ او جنات زان لکسم داد ملیکونا و آباد انکاروکو وستقبرا زان لیو گنو و کان من الكافرینو داد کافرونا تا دیو جنات در منصور کی امام سویتی رحمه اللہ دا حسان بصر رحمه اللہ قول ذکر کرده ده چا قاتل اللہ اقواما یضغمون ان ابلیس کان من ملائکت اللہ واللہ یقولو کان من الجنن وی قاتل اللہ يه زعمونا ان ابليس كان من ملائكه الله ويلد تعجب دي او تبادي كي الله غقوم چدا غي دا ګماني چې ابليس د ملائكو ده الله رب ال عزت نو ابعد انکار وک واستكبر تکبر كان من الكافرين او دې کافرونه په يلند الله کی مخنه ده الله علم چې دې کافر دي يَا آدم دا دا دا و ا ذ ق ل ن ا ي ا د م س ك ن د ا و س د د م ا ن ا م د پ ا ر ا ت م ه ي د ا ک د ی ا ل ا و ا ذ ق ل ن ا ک ل ا چ و م ن غ ا ی ا د م ا ا د م ا ل س ل ا م ا و اخرائ ذی جنتنا فراغا حيث شيء تما چر دیس تا سو خوخی ولا تقربوا ذی او گئی من نزدیکی گئی دی ونی تا فتکون من الظالمین دنینو شی بزاند پارا کما اونکی جنم داونه کما یووا دزی تفسیل نه قران کڑے له حدیث کڑے دی نو اتا جتنی بس یووانو وانو یلای دی فاطمه زاین فاز الله وشیطان او قویل داوळे شیطان انها په سبب د خوراک د دیونی فا اخرج همانو ویوستل دی نمه دا غصنا کانا فیه چود دی پا غی که او سوی دا شیطان وصوص دی تا سنگا چولی و شیطان خومخ کی اللہ دا جنت نرائسته و نو بیا د تا سنگ لڑا وی جنت تا وی دا دروغ و نصاری نیخ پی وی جنت تا مارتا خلای کلاو کلا نبا شیطان ور طوب که دا اغا پا خلاکی جنات پر دروازه ملائکی ولړی اوی د پتاونه لګی د ماره تا دننه شوی له ملائکونو مار څنګه شه مار تخپل ګور د بریری چې تا د پتاوله کی د مار را روان دي کور کې خور مخکې نه پریدي جوړه نه پریري او بیا مار او ګمار کور تر ادن نشو نبهه ترلې د خوګ نه ور دي چا بارښت نه بیا پاډوراو ولي دمګره یلا دیو با شابا د ته مو غوږو نو مار جون به جنت کې د مار کار کارسو او بیا چې الله ربول عزت د جنت رايسته وو نو د الله ملائکونو پښونو الله نه څنګه پښو ته الله نه خونو شپټي دي خدای درو د دې نصرې نه پین اوس ددا وسوسه څنګه واچولا بس قران او سنت نه دی ذکر کړی خدای ذکر کړی دي چې فواس وسا له ما بلې ګرستو را روان دي سوره اعراف کې چبس وسوسه وتاواچول او څنګه وچوله موږ پدې نه مکلف حضور به مونږه وسوسه وتاواچولم اری طریقې سره چې و وسوسه وتاواچوله څوک وای ته جنت دروازهونه مخک مخک شیطان وته چور داونه دا همیش ګریونه ده څوک وای آدم السلام چا کار لاګاو جنت دروازې ته رسیدو ناغه ځکه بهر وته شیطان لړونه وسوسه وتاواچوله څوک سوي څوک سوي او بهر حال قران او سنت په دلیل نه ذکر کړی وبہ دور د جې شیطان وت وسوسه واچله او ده هغه وسوسې په ذریعه باندې د ادم علی السلام نه حکم د الله هرشه و نه یو خوړه نو حکم د الله رب العزت او توشن واقلنا او یې مونږه ای بیتو کوسې د جنت نا باز کوم لي بازین ادون باز استاسو د پارا د بازو به با دشمنان ای بیتو صغه امر دا د جمعیدا قصائی ټوله نټول څوک هغه یو آدم علیه السلام بل بیبي هواوا نظر دي جواب کوي علما دعا یو دا تش د تسمیینه کله کله تعبیر په جمه سره کیږي دویم دا چې د آدم علیه السلام د اولاد ماده د اغه ملکه پر تا مانا دا چې تو د خزر دي سره د اولاد ازي دنیا ته ولکم فل ارض مستقرن ساسو لپاره پزمکه کی اوسې دللی فمتاونا فائدلا الهین تر یو وخت ابوري مساکرون وسیدل اویا مانیدا زید وسیدو د دې چی دې زې تراله فتلق ادم امر ربہ کلماتن اېز د ادم علی السلام د خپل رب نه یو سو کلمې فتاب الین الله مهربان او خپل ادم علی السلام انه هو الطواب الرحيم یکنن الله دې توبه قبل انکه مهربان او چې کله دنیا تراغې نصالیوکو چې خدایا زستا نه سوال کوم او وسیلاو په حق د محمد صلی الله علیه وسلم چې ته ما ته بخنو کی الله رب العزت او توی چې ته محمد ته پیژنی وای الله تا پیدا کړم ما جایرش او کتل پایې کلمه لیکل جوه علا الا الہ الا الله محمد الرسول الله نزه بوشم چې تا د یو انسان نوم د ځان سره یو ځاکړې دی نو د انسان ببل بل نه یي د له وجه نظر تنا دهغه په وسیله سوال کوم چې ته زما د لغزش معاف کړم محمد عليه السلام د الله ربولیت وایي چې ااو دا آخري پیغمبر وستا په اولاد کې بین او کډې نه لولا کډې نه وې نما پیدا کړې او کده نه وي اده مطلب دې کده نه وي نو مابا تم نه پیدا کړې نبه مې د اسمان پیدا کړو نبه مې د اسمان کا پیدا کړو داغه حدیث مضمون ذکر کوي لاولا کلاولا لما ما خلقتل افلاكا ير برکت نه وي نو مابا دا مخلوق نه پیدا کړې د اسمانونو به مينو پیدا کړې بهر حال وي ادم عليه السلام الله پڑھی او سيله باندې ما افكوم او دا حدیث صحیح او کو دی مفتی رشید احمد صاحب پا احسن الفتاوه کی دیرلوی زور لا گولے دے پا دی سندلے والا قتلی دی و یردی کتا فلان که سند, سند دے دا سند دے دا سند دے خدا حدیث دے زعیف میزان الائتدال ها غوی دا حدیث زعیف دے تحضیب التحضیب ها غوی حدیث زعیف دے امام ابن کسیر پا البدایو ان نهایہ کیوئی دا حدیث موضوعی دے بہرنگ مستدرک دا حاکم کې اقوام په حدیث ده ضعف حکم کړي دي دارنګ نور غن علماء په حدیث باندې ده ضعف او اتیا موضوعی کې رو حکم کړي دی دا حدیث موضوعی دي ضعیف دي د ځان مې جوړ شوی دي بیخپو حدیث دي بی بنیا ده ایست پداینه لګیږي چې چا جوړ کړه او د قران د ظاهری الفاظو نه خلاف یو ګور یو تا فطلق ادمو اې زکر علیہ السلام می ربی دا رب دې خپل ر قران وای رب دې زکړي ارغه ذویفه د دروغ حدیث وای چې په چدارش نه عزت کړي هغه کې چې پارش باندې لیکلی اوریدل او الله ایمان یې کړي بیم کلمات انس کلمات یې دا کلمات کم کلماتو سوره اعراف لګو غوړی آیت نمبر 23 سوره اعراف اتم زیبرا آیت نمبر 23 قال ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اوې دي داړو اې زمګارابا مونږه ځاتې کلې وبخلدان وا ان لم تغفر لنا کتابه خنه وکړه مونږ ته وترحمنا رحم دیونه کبه مونږه لنكونن من الخاسرين وشبه مونږ ته انو نا داغ الفازو ویلو عبد عباس رضی الله عنه چه مراد ده کلماتین ده ام دکا الفاز دین دارنگی نور مفسیرین ام بای چه مراد ده دینا دغا الفاز دین فطاب علیه انو اللہ مهربانی اکلا پادم علیہ السلام انہو والطواب الرحیم یکنان دغا اللہ دے تو بقبل ان کے مهربان قلنا نقوی منگا ایه بی تو منها کس شید دی جنتنا جمیعان طولا اللہ ایما حکمو کجزی کس شید فا اما کچر راشی تاسو تامینی زمان دا طرف نا هدن هدایت نددی جزا محزوف ادا چې زمان دا طرف ادا تا هدایت راغی فتبعوه نتابیداری اوکی فمن تبعا هدایا دعوز دا غطابیداری فائدا ذکر کئی چاچی تابیداری اکلا دا هدایت زمان فلا خوفن آلیم نبیر پدئی ولا هم یحزنون او نبیر غمجن شی ودی بیرام نی دی با غمجن کی گی وَالَّذِينَ اوا هَوَا غَا كَسَانْ جَوْ كَفَرُوكَ وَقَذَّبُو بِي آيَاتِنَا او نسبت ده دروغیو کَزمگایتونو تا اولائی کَا صحاب النار بغدی د زخیان هم فیا خالدونا دی با پدی کامیشای جا بنی اسرائیل سکرو ددی زائنا <تصفح> سلورم باب درمانه سی ده سورت پدی کی ذکر گئی سبق خطابات روم به خطاب د آیت نمبر 40 نا ترایت نمبر 48 اخره پوری دی په دې خطاب کې ذکر کړي درې ناكار صفاتونه د اهلي کتابو او د هغه مقابله کې درې خصيصاتونه د مؤمنانو ناکاره صفدون د اهلی کتاب وکمو یو ناکاره صفد د الله رب ال عزت دین خر سوال په دنیا اشترا آیات الله د دنیا دوځنه دا, دا الله یتون پر خودل دیم هاګه و باتل غړ وډول او درین دا غی ناکار صفت دیکر کئین بلتا دا نیکو حکم کول او پخفلا پی عمل نکول دا دی مقابله کې د مومنان او دری خصیفتون یعو دا چه مومنان به صبر و صلاح اکامت دا منزر چ مومنان موست کین دوین وین کم تکلیف پري ب ناراضي نو صبر کوي او په دین باندې کلک او د دې صفت صفات ذکر کوي الذین یظنون انهم ملاقات ربهم وانهم الیه راجعون په دې کلک یقینی او کلک ایماني چې الله رب العزت سره او مقام حق ند دري خصيفتون صبر و صلاة او صلات او اقامه اقامه الصلاه تا صبر او صلات او ادا او زکات سوق دا دري وي اقيموا الصلاه اتوا الزكاه او استاينوا بالصبر والصلاه خو بالا ال ليس نور من بي الذين يظنون انهم ملاقو ربهم دري صفاتنا چې کوم استاد زمنګ ذکر کوي دا غي مقابله کوي چې دا غي دري نكار صفاتونو دا غي مقابله کوي دري خصيفتونا ما غیونه کار صفات دا چې الله ایتنو باندې بي سي غستي دا هرې مقابله کې د مؤمن صفات ذکر کوي چې د مال ور کوي زموږ غیونه کار صفت بے دا چې حق به پټاو نو الله وایي دی حق بیانای کبه تکلیف راځي نو د الله حکم دی او ته چوسه بس صبرې صبر کا بل دا غی صفت داو چا غیب عمل نکاو الله د دې عمل ذکر کئ چې موږ کوي زکات ورکئ او په قیامت ایمانوم له دا غي د پاره تیارئ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسکرو نعمت التی یاکې زما غا نعمت انام تو علیکم چې ما کړه او پتاسو او اوف بعهد پورا کئ وا د زما اوف بعهد کوم زو پورا کما د تاسو او یا فرحبون او خاص زمانہ ویری کئ كَلَوَيْفَتَّقُونَ كَلَوَيْفَرْهَبُونَ نُعِرْحَاب الْخَوْفُ مَعَدْ تَحَرُّزِينَ آغا يَرَا چه ده آغا سر زان بچکول همي تحرز زان بچکول اخيارتيا ده زان بچکول وی او تقوى آغا يَرَا چه آغا سر اخيارتيا ملگرین سر ده اخيارتيا نا یاو يَرَا جین تقوى اغیت تا وی نو ایا یا فرحبون خاص زمانہ وی ریګی واامین وی مان دا لای به ما په کتاب انزل تو جما لای ګل وی مصدق ال ما معكم تصدیق اون کې دغه کتاب چې تاسو سره دی ولا تکونوا مکی ګی اول کافرن به اول انکار کوون کې د دینا ولا تشترو بیااتی سمنن قلیل او ماخ لای پاتونه دنیا لگا فا ای آیا فت تکونو خاص زمانو یری گئی ولا تکونو اول کافرین بیهی مکی گئی اول انکار کونکی ان پدی او ددی نمخ که دا احلی کتابو نمخ که خنورو دیر خلکو انکار کڑو اول کافرین و تولی وی دا پدیو جا چه احلی کتابو خلکو بواتا, بواتا قتل چه ردی کمکار کئی دا بسامینو ت اللہ وہی پدی کفر کی اقتداء پدی کفر کی امامان مے جوڑے گئے جے خلق در پر اقتداء کی ولاتاکونوم کی گئی اول کافرن می اولن کار کہ کا ان کی پدیماں می ولا تشترو بیااتیں او ماخلے بیاتون زما سمنن قلیلہ دنیا لگا ماخلے بیاتون زما دنیا لگا حدیث سے دیں بیااتوں دنیا سنگہ اگسل کی گیں ورا یو څلې چې کوم بازار کې ساخلې نو د دې جيب سوار کوي نو آیاتونه خدا څخه شه دي چې له ور کولې نشي نظر له جن علماء په دې ځای کې بغا بیاياتي څنګه داهر فجر به د باہر فجر په داخل شوی د ادم تعلق واري نو د دی مو تعلق څو راو باسي ولا تشترو بک ايمان آیاتي په تحریف آیاتي به ترک العمل بیاياتي څوک وي ما اخلای پایا چې زما آیاتونه بدلوای د دنیا لپاره زما آیاتونه پټوي د دنیا لپاره زما په آیاتونو عمل نه کوي د دنیا لپاره دا ټول بری کې داخلي ته وايي اغا حاکم چې قران نه نافذ کوي دنیا لې نه نافذ کوي ویوجد اذا کدا نهفسکم نبيا حراما سود دا خو زماجیب ته ناراضي بیا خو به بنبي الله وي ولا تشتروا بیااتي ماخلای آیاتونه زما باندې په پرې حدود عمل پایتونو زما چې زما آیاتونه باندې عمل پرې دی او دنیا په غوړه کې دا کار م کوي دیم mula ده هغه کار داو چې دنیا د پاره به د الله حکم بدلو ولاتش تروم ماخلای بیااتي په بدلولو د آیاتونه زما سمنن قلیلہ دنیا لگا په بدلول د آیاتونه زما اوس کوی ولاتش تروب بیااتي ماخلای په یوځایته نظاماکي دنیا لگا زماده آیتونو په یوځکې چا آیتونو دی اوې هغه غا به یو سړی ته او بخل خلصاب د لپاره نو اوس بری دنیا ماخلای چاته نه تعلیم مراد هغه ستې چې ولاته تروبې آیاتی ماخلای په خوندو دا آیتونو زمما دنیا لگا چ زمایه اتونه خلق تهای او باغی پیسه اخلای د دې وجه ندی ځکې یو څو مسالې ذکر کوم یو دا چې اوجرت په آیتونو د الله رب ال عزت د دې مقام سدي نو د دې توه حیثیتونه د لنډ او مختصره خبره دادا چې دا الله ایتونه صلاوایو دا دا, دا, دا الله رب ال عزت آیتونه له لاځ په تور باندې وسړې وې په چاې دمکې نه پدی پیسې د آیتونو خبره نه ده دین د هر یو کار د حکم به چه هر مسلمان سره خاص نه کافر او هغه تارکول شه مسلمان او کینو پیسي بیا غسته شي دا کډیمات جوړل آبادی کول دا که په کافر دیول کړه که په مسلمان دیول کړه په دې هجرت غسته شي ونه دا ویجایزل دا ناجایز کوراتل دا ویجایز کوراتل ناجایز کوم یو دی یو علاقہ کې یو عالم دی او د دې دین بیانوي خلک دته محتاج دي او ځدل په خپل بیان په خپل تعلیم باندې هم اجرت نه جايز دي د په خپل تعلیم باندې خل کو ته قرآن خود او اجرت نه اخلي به احناف د متقدمینو په ټولو مسلک داو چې اجرت په تعلیم په هر حال کې ناروا ده چې د قرآن مجید تعلیم نور علما او جایز کړه او درو سنوفه کحو د احناف هم دغه کولې چې اجرت په تعلیم نه قرآن ضرورت نجائز دادا، اسو، اس دا نو واجب د ضرورت ناجایز دی او واجب ده دا چې په حکومتونو اسلامي هغه به معلم له تنخوا ور او اوس اوس دا خبره نشته نو که کله اوجرت پر خپل تعلیم ناخلی مدادين علم به ختم کی نو د واجب د دین او بل دادا چې په حکومتونه مضبوطو ده ده، ته خلکو توجه دی طرف ته کوي څو څلی به اوجرت نه انسی سر زړه خلکو انداسو یا به دا خپل څه غاروبارو هغه به پیدا کول کولی شو نو خلکو به دا غوډه وختم له تاسو یاره د کار څه دی دغه دغه په کودو څه تمبه خلکو به ځان هغه سره برابر او خو بحثه ته وای جی دی دی وخت یو دمونه به ته ټول تدې هغه به د وخت کې ته دی او پرې وخت ډیژن ته دی پلان کې تم کېږي ځارې ټول له ځان را راځو تعلیم ته دا اجرت په تعلیم مګناراو او ګرځو نو هر یو څړې بخ خپل خپل کاروبار کېښتې څوک به زمیدارېږي څوک به دوکانداری کوي کولی ته دوی زدا تعلیم تکینما تنخوا په نه اخلم ما بشوله بس دې لا ته نو د مجبورې دا جنه حکم به جواز کړلې په دې باندې ها آیاتون لسل د پاره د ثواب بلګ د بخلو او بیا په دې باندې تمه د دنیا کوله پیسې به غسل ناروادی پریبا می ادنی ابیدین رحم الله وشامی کی اوغت بحث کړلې یا اوسळे دمړی دصحاب دخل له پاره تلاوه کوي او بیا پاریص اخلی نو هیڅوک دې ورکی دیم ګنه هزار دې چې سوکی اخلی دیم ګنه هزار دې بل او تراو کوي قران او یې باغی پیسې اخلین ناروا حرام دی دا نه دی جایز دا یو صورت کې په قران کې چې اجرت د تعلیم دی ناغه ماته خبر او کړم ولا تشرب يا اياتي سمانن قليلا دنيا لغا دېږي نموني دي علماء الگري د ډمبه نظر سر وای نو ډمبه کې ټول احکامات نشي جازر ګرځول کېږي نه خدای په موږ سترګي پټي دا چې په ویزو ترڅو دا یې پر الله دې رحم وکړي او آمين دا ولا تشرب يا اياتي سمانن قليلا ما <ماؤخ> اخلی په بدلول ولایتونه زم ما دنیا لگا نو سامانن قلیلہ دنیا لگا په ما اخلی نو ډیره په اخلی منه دا مطلب نه دی دنیا ده لگا توری توره تنه صح نمبر 77 دا وی چې الله ربول عزت په چې دنیا لگا ده امام محمد رحم الله کول علماء ذکر کوي اب دنیا کلها قلیلن راجلن دنیا لگاون دا عمر ایم لگدی دا ټول دنیا دا ڈیر او کڈیر اومشی نو مری لگ جا ختمی گی مداتو لگ دی دا اللہ دا اکونو مقابل چی و ای آیا فتا کونو خاص زمانو یری گئی و لا تلبسل حقا بالباطل مگڑوی حق دباطل سرا و تک تم الحق کام پڑوی حق ف انتم او تاسو پوئی گئی حق و باطل پی جنے نو حق دباطل سرا مگڑوڑوی حق دباطل سرا گڑول سوی دغه غنی طریقې ویني یو طریقه د سیاګانو ده چې د دا قران مجید د آیاتونو په مضممس کې اېد زنه ټکی ورګن نه کی نو دغه هک د باطل ګډوډول لیکه الفاظ د قران په مضممس کې ټکی ورګن نه کی نه بل بيدا ګمانو کې چې د نظام قران د واقې برزیت پکې را دن نه کیږي بلشې یو ځانہ دغه قران مجید په الفاظ کې تغیی تغیّرات تبدیل وګرځې لکه هغه یې پڑھی روزاینو کې لفظه امته بدل کړلې او امته ني دي جوړ کړلې امامان هغه یذولې امامان مانی نو دا هک باطل گډوډولې دا هک قران مجید دی باطل به کې د زنه خبري وردن نه کول او د جن علماء ډیر احتیاط کړلې تر څو فیالی بازکارین تلاوت وکړي او ارپسی صدق اللہ العظیم نو دا خولی الفاظ دین علماوی چی پکم طرز و پکم انداز د تلاوت کرلوین نو پدک کا طرز و ارپسی دا الفاظ مو آیا ایدیشی او امی سڑے بھائی اغب پیدا گمانو کی چیزام د قرآن الفاظ دین نو دا غلار دا بندول و دا پاراد دا غا خک و خبر شدہ حکم لگئی نو دا التباس دا تلبیس والحق بلباطل دا دیگان امانی بھی ولا تلب صلاتا مگر وړوړې حق سره دا په معنا د معثره ده یا په سببیت سره یا په معنا د سببیت سره ولا تلب صلاتا مگر وړوړې سره چې حق او باطل وړوړکې ده پته چې حق کميوي دی باطل کميوي بل مطلب چې جلال دابا د سببیت دی مبيابې معنا ده یې ولا تلب صلاتا مگر وړوړوي خلکو باندې حق بل باطلی پا سبب د باطلو شکونو شبہاتو غلط شکونو بگا تصلاح کیا چھے نو حق بادربانی گڑ وڈائی بین قرآن منا کڑی دا و تکتمو الحق کاما پڑوائی حق تا دیگنی نمونیدی ما سر لکلی پرتی دی و مای کرالم تیم بپی لگی و انتم تالمون اوتاسو پوئی گئی مپڑوائی حق لران اوتاسو خپوئی گئی واقیم السلاة او قائم کائموزا و آت ورکوم اراکین وکو گوی سره به رکوع کون کنا اتا امرون الناس بالبری بعد دیدرم فلسطین آیات تاسو حکم کوي خلکو ته نه کوي اتان سنان فزقوم او هیرک او هراو یقبل دانونه فانتم تطلون الكتاب او تاسو کتاب ما څه وانتم ذالون الكتاب او تاسو له کتاب افلاتا كيلونه تاسو دا کل نه کار نه خله وي نا کل در کنيشته بل دنهي کوي حکم کوي په خپل نه کوي واستاینو بصبره وصالات همدا حاصل کي همدا دوهاله ده الله نه صبره په مسترا فانا لكبيره با صبره ومذذير زيات ګراندي الا للخشعين مگر اجزي کوم کو ته ګران الله ایدا کار ګراندي فاجدي کوم کو ته الله <اللزين> ځناجز کوون کیا غدي یزونه کد دا چې د ساې ان هم ملا کوورم کد د میلا تون کې د خپل ر سره په ان هم میې رااجونه او ددي الله تو پهېون کې یا بنی اسرائیلله سرو بنی اسرائیل یاد کوي د ملتتی زماه نمت اامېتونم چېما کللو په تاسو په انې فل تو کوم حالله عین اوما غور کړړ ته قومان يېږ دازب دا, دا غارځنه لا تج نفسون چې په کار بشي او س چې خلهم الله داماه کړ ت ننفسون په کار بشي او قص ف د بلکسشياء لغنی ولا يقبال منها قبول بشي د دنا شفاتون شفاهسه ولا اوخزم منها وه بغېشي دناعاددون في دی ولا يون سرونو نبد د دادو کړړي تروی دی پوری دیم بابو ولوم باندې خدا ده دا ولوم باندې دخه باب ته دا خطابونه ولوم به خطابو کولی درې پلیتای به یهود او درې خاصیتونه د مؤمنانو و اذنه جنا کو مل ال فرعون د دې ځای نه دیم خطاب لقدما و اذن جنات من ال فرعون د دې جنه هداباته ست شروع کیږي کتابات ست دې جنه شروع کیږي او پرلمانی باب کې پرلمانی باب کلمنه هیڅ کې په شلو ایتونو پري پري کې د مؤمنانو به کافرانو او د منافقانو د درو وڑو دلو صفاتونو عالغې د دنیا او اخرت اندام بیا ورپسې پر نمبر 39 کورین تلور اناماتو او دیا دو دی زینا خطاب خاص شروع شو پس دو خطاب عامنا بایا بنی اسرائیلنا خطاب خاص شروع پرنبی خطاب کی دری خسلتونا دمنافقات دری خسلتونا ناکارا دری احلی کتابو دری خسیفتونا دمومنانو و د نجیناکم دو دی زینا خطاباتی ستگی شپک خطابات پاگ شپک خطاباتی کرنبی خطاب دے دو دی زینا فرحات نمبر کریاس اچ پوری تلاوت نمبر 49 نو تلاوت نمبر 63 پوری او پری کی ذکر کوي اته انعامات په بنی چرایلو او ذو اذابونه وا اذنا جیناکم کلا تخلاصیدرکم دا کلام من ال فرعون د قوم د فرعون یا سومونکم ترسل بیت سداسو الاذاب سخت تکلیفنا ذبحون ابناکم هلل ب زمان ساسو ويستحيون نساکم او جندای وبرخدس ساسو زنانہ حفیظ علیکم بالاخلاصی تاسو کې بلا ان انامو مربي ساسو تاسو دربد طرف ناظیم منډیر لوی الله یې فرعون مخلاس کړه یم به انام داری نجات من فرعون وې دی فرعون بدله تکلیفونه در کول اغه تکلیفونه سه یو ذبحونه ابناکم تاسو ځامن به حلالول او تاسو جنازنانه به ژوندې پریخولی دا یاسته حیونا یابا احیانا دې څوسه زنه نه به جنده بریښودي دا ډیر لوی تکلیفوم څړی نه ای او زنه لا ډیر نو دا تکلیف دی یقیني په حدیث کې د قیامت نه دا ذکر کیږي چې سړی به کم شوه او نه بزیاتین دوم یا دا لفظ ماخوذ ده له حیا عنا په معنی دا لري بذتبه قول اساس دو زنانو او او یاد ماخوذ ده حیا بالقصرنا مكسورنا یو لفظ یعری کی الف مدین بلغه لفظ یی کی الف مکسورین یا حیا پڑھی کی الف مکسوره یا پک ممدوده نو چې الف مکسوره شي به ډیر ناکاره معنا ده هغه زنه سمې لري دایته بیب یو قسم تعالی شي هغه ستر زنانو لپاره دا معلوماتو کې د لري بچو به راشه له قناه نو بیا به تاسو ته نه گو دی د پاره چې تاسو نه دي چې د معصوم پټکړې دا یو لیکول دی دا لکان ویل ویل نو څوک وایي چې نه جونیا نو دا ویلو به پیدا کیږي په بری بن اسرائیل حکومت بل هغه د لاس سخت نه دي څوک وایي چې دې بحثه خوب لیدلو هغه د هغه خو خو ویل لیدلو چې او رغه او په دې ټولو مصر کې وګرځيده د کپيانو کورونه او څوګل او د موسی عليه السلام وسلام د ملګرو کورونه بچ ساتي نو تابیر ول خلک دا ورته چې بریده نیسرائیلو کې به یو لک پیدا کیږي او دا غد الله سبحانه حکومت پکې وي ګریم کول الله ذکر کوي چې بني اسرائيل وبختلو کې تذکرہ کولا این را زمون پلی خاندان که بی اودا سره پیدا کی, کی گیم که اغد دا اغده لاسه با دا فراوان حکومت ختمی گیم او ای دای پا نسل که اللہ پیغمراان دا لی گلیو و فراوان تا خبر دا خبر او رسیده ناقوی ایر دا خدا نبوت خاندان دا بی دروغ نوی دا به کی کی دا او یوری که زوم زان توام عرب او زوم انتظام کوم دادی که ما پیدا کی گیزه بی وجنن نو دا نکي دا وژنه هغه د ماشومان وژن څو روکړو اوس بلي کې کنه خبره صحیح ده دا خو بالکل غلط ده چې کاهنانو وتویلو زه د بلي کې تصدیق د کاهنانو ده کا هغه منلو نه پیولی باندې دا هغه خبره منلو نه پیولی مري هاه کداشي دا خوب لیدلو تابیری ولور کړو نو ټیک ده کلا کلا د کافر خوب مرخ دیا شي لکه سوره یوسف کې د کافر خوب یوسف علی السلام ول تعبيري استو او خپل <سؤال> خبره د آدج بدی کې تصدیق د انبیاو د خبرو دی چې بنی اسرائیل <سؤال> د خپل <سؤال> کې دا تذکره دا د طخانو انبیاونو او تطافیو الله <سؤال> رب لی دا توي د فرعون بس تاسو بچي الهلول د زنانو بی بیزتي کوله دنه مې بچ کړای دا ډېر لوی انعامو دیم انعام وا اس فرقنا بکم البحر کلا جمنګ د ځا یا ک پتا سو دریاب فاندینا کوم نو من خلاصې درګتا سولا فاغرقنا علی فرعون اغرق کمونگا قوم دی فرغان دوب کمونگا قوم دی فرغان و انتم تن ضرون تاسو و تا قتل موسالح السلام تا اللہ حکمو کچ ملگری زان سرا اخلاو سا موسالح السلام را روان شو مخیط دریاب را غی ملگرو و تاوی انا لمدرکون من خورا گیر شو مخیط دریاب دی رست فرغان دی موسالح السلام بکلا انما یا ربی سیحدین دا سنې شي کې دې زما ما سره دې ما ته بلار خې کنه الله تدارياب کله اړې جوړ کړی موسی عليه السلام په پوريشه چې موسی عليه السلام پوري کېدنو الله وحي راو لګلا وترګل بحر رهوا تدارياب ګورې وळा وळा پرې ددا کسي دېداګه پرې دې د لاډیر کار پاتې دې اسنه ته په پوريشه همثال ار اخلاصه کیږي او زايشه په دلاډیر کار پاتې دې موږ روحالمين زي بوې پوئی تو ل امثار اخلاص کی دته خلا ډیر کار پروت دی وئی आवाज استاپوری کی دل نو وئی د فریدا خپل کار ته بس وئی د موسی علی السلام پوری شه دی راکته شو د ریا پیوځه شه ټول په محمد نیواب صلی الله او وانتم تنظرون قتل دشمن د انسان د انسان, انسان دشمن چې تواکیږي دی وته ګوري رې خوشاله یې پدې نذا <نزقا> کایو انتم تنذرون تاسوا قتل ثم عفوا عنكم بيام مغافيو قلتا سدا من با ذاليك فضدين لا لكم بشكرون لا حول ولا قوه الا بالله الكم تعالى واذ وعدنا موسى 40 ليله کلج من وعد وکلا د موسى عليه السلام سره د سلیخ توشب ثم تقسم الاجلان بيوني و تاسوا سيل رب خديتوب ان بعد پس دلو د موسى عليه السلام نکوی تورتا انتم ظالمون او وای تاسو ظالمان یی تاسو ظالمان داد بل انام تسکره دا بل انعام تذکرہ ده چې الله رب العزت وای تاسو د ښې عبادت او هغه نه تاسو توبه وستاس تاسو توبه مې قبول کړا نو دا زمما انعام په تاسو باندې موسی علی السلام سره د سلوخ توشبو واره شی وو تفصیلی سورته اعراف 142 سایت کې راځي چې لوبه دیرش شوی بیا لاس نور وکړلې وسرا چې سالي خپل شي هغه پڑھی غل موسی عليه السلام روجاهم د کتاب غستو د پاره موسی عليه السلام تعالی الله کتاب ورک دای د موسی عليه السلام د تو نورستو د صحیح عبادت شروع کړو نصمعفونا عنکم بیا موږ معفي وکړه تا سودا ممبعد ذالک بسدینا لعلکم تشکرون لپاره جتا شکر ادا کړئ کوی بیا می پتا سمهربانی وکړه دله چې شکر ادا کړئ صلورم انام و اذا اس طاسد دا هدایت دا پاره مي موسیٰ علیہ السلام لکتاب ورکڑو و اذا تأنا موسیقی کتابا او یاد کاغا وقت چ變ر کلو مم موسیٰ علیہ السلام لکتاب بالفرقان آفرقہ انکه ده حقود باتل ل Giul اللہ کم تاحت دون دید پار جتاث و ہدایت امومائی کہن اس طاسد دا هدایت دا پاره مي موسیٰ علیہ السلام لکتاب ورکڑو ضمادہ احسان نمانائی نه دا ډیر لوی احسان دے دے دے دی چې قرآن مجید کې بلده کې الله رب العزت وی او انه لذکر للکا سوره آیت دی او انه لذکر للکا ولکومکا وسوف تسالونا یعنې قرآن استاد عزت ذریعہ ده شرافت ذریعہ ده استاد قوم ده ہدایت ذریعہ ده هدل لناس هدل للمتقین نو ہدایت الله د اسمان نه کتاب را مطلبی سید دا شہادت مومن خدا دا نعمت شکریا یادا کول بکارنی او اس کالم صالح قومه دا بل نعمت پر دې کې ذکر کای چہ تاسو دته شکل شکلاو چہ یو بل بوج نه او چې کله تاسو دې ته تیار شوي الله رب العزت وای تاسو نه ميدغه وجل معاف کلو عفوان القتل وطوی او اس کالم صالح قومه کله چې موسی السلام خپل قوم ته یا قوم ای زمقومه انکم ظلمتم منفسکم تاسو ظلم کوله په خپل ځان بي اتخاذکم الاجلا په نیول او تاسو اسخله را اتوبونوا توبه او باسی الا بارکم خپل رب تا کتلوا انفسکم نو اوجنه خپل ځانونه ذالکم خیرلکم تاسو ده پار او بهتردا ان بارکم بنی ذرب تاسو فتاب علیکم الله مهربانی وکړه تاسو انه هو التواب الرحیم هل يمكن أن تبع الله تعimerا من الهاجبها. Autقص eaten two-ux-ش67. نحن بإFit vein. لابد وقت في ت尾بي وقالنا وال نو ذلك. او يفيدنا لا يفيدنا لا تمان无ن يفيدنا. ل�에서 بعض علماء وبعض المفاصرين lesser впечатقد. فى الاستح Biegun البخار pen aginob qué apostbra. فإن الله تعب أبي ولد. فإن الله تعابない أعدادهم ذلك lands Kendawaiar Phaessaдia سي. إذا سيئ وما سيدنا سيئ ند lie خسائنا لدينا الكهام من دقلتي. канал wartaba. دیو اجینا شیخ عبدالجبار سے پیلحام الرحمن کی لیکی وی شیخ الکرآن نای مولا با فرمائل وی دا دا مفسیرینو گپ دیسی چاویا زره پاکی ملک لدی دام سخ برا دی چاویا زره دی پاکی ملشی او داغی نفس دی توب قبولشی اب یاد الله دی نام پا طور ذکر کئی نفتلو انفساکم دیتا دا حکمو چی زانو او چې کله دی دیتا تیار شو نیاخو بالکل دری یوبل دو وجلو نمخ کی اللہ توبہ قبول اکلا او یای سناسا وجلو یاو دواد ریسالو رو نبیعو اللہ رب العزت محفیرہ استان انہو والتواب الرحیم یقینند اگا اللہ دے توبہ قبول انکے میرا بان او انعام کامل په اغا صورت کې کھی دے چې چی یوی امنی وجلے او بس اللہ توبہ قبول اکڑی ویس کل دوم یا موسا لن نؤمن لکا بابل انعام چی تاسو لویا سر کشی کرد کتا سود الله دې لیدو تمنا کړو ادم غوښتي چې موږ الله وینو ها دا, دا غوښتل تاسو هم د شوک د وژن نو د زد د وژن نهو تاغي د وژن په تاسو مرګ راغی دنیا کې الله یې ځما قانون دادې چې او دې سره ملکم بیا نه ژوندې کوما او تاسو مې بیا ژوندې کړی دا لوی احسان نه ده پ تاسو و اذکلتم يا موسى کله چې تاسو ای موسی عليه السلام لنؤمن لن لك یچری یکن قومم په تا حتا تر دی پوری نار الله جهرتن چې وی نو موږ احکارا فاخذتکم صائک اتون انی ولایتاس چغی انتم تنذرون تاسکتل دا کلا شیون و یو تفسیر بلې کې دارین چې نو به موسی علیہ السلام قوم دراغی کتاب رالو دلته د عبادت څخه نو دای د توبې سورۃ الله خود چې وبلو بجنی نوی دې توبه قبول شوه نو اوس موږ د پارسه حکم دی موسی علی السلام ته کتاب وړاندې کو چې دا د الله کتاب دی ریچار کتاب تو قتل نو پسرونو لاس کې خو ته چوهې پدې بسو کومل کړي دا خدای الله حکم نه نخاري دومره پدې بده چا په لار عمل وکړه کله نن زمانه کې جهالک وای یره دا قران باندې عمل خو ډیر ګران دی یره دا بده الله حکم وإستاذ بسنگه يكين راسي وإستاذ من خباله يكين راسي چه من دا الله رب العزة ديدارو كو الله اوينو فإن شده دا خبره اكلا سو قويت نا وإن من با دا خبره علمانو چه الله رب العزة دا خبره اوكي چه آو دا, دا زمان كتاب ده وإن شده موسى علی السلام زان سر بوتلو كوي تور تا حال دا جده الله رب العزة خبرية تاري السلام سر عوشي. موسا علیہ السلام ته چې الله یې دا زما کتاب دی ورئډي بیا انکار کوي نه مونږ خو به ترغه پوری دانه مونو زو پوری مونږ الله لريدلنی وای دا غټم کې به څنګه راا ټول مړشو دیم تفسیر پدې کې را دی چې پدې کې تقدیم او تاخیر دی هغه تقدیم او تاخير دی چړمبه موسی علیہ الصلوۃ والسلام کله دې ترغه دې د سری عبادت کړو نو د موسی علیہ السلام ملامت کړو چې ملامتې کړو د دې ویره موږ د ننګ توبې صورت بسې تر دې لپاره لګوږي صورتي آرام آیت نمبر ایک سو بھیالیس اور ایک سو اکتالیس ایک سو بھیالیس ایک سو تریالیس فوادنا موسیٰ سلاسین واداو کلمنگ د موسا لیه السلام سران دا صلیخ توشبو او مونگ پرکڑی دا پلا سنورو نو پرشم و کررمو دا رب دا د سلیخ نو نور بیابل ایت تا گوری ولم ما جا موسا لیمی کاتینا وکل ما رب بہو کل چراغ موسا لیه السلام او مکرر نیٹا دا مونگا او د سر رب د خبری وکړي دګوره مثال اسلام هغه ضایته تتللی دی الله سره خبرې کړيدي 140 وګور کاله یا موساه نفتو کال الناسې بقلامي و برسالاتي تا الله رب لضپو تهوي چې تم غه کړی پ خلکو په خپل کلام د ما مع دکوم می نه شاکرین ت عملو که پاغې چې ما تاله در کړي دی شه شکر غزارونه بیا الله رببول لضت پسې دغه تفسییل دي کر کوي ور پسسڅګورئ كتاب الله رب العزة موسى علیه السلام لوركو وقتبنا له في الالواح من كل شيء وما وعزة تن نبی آر بسي اكتور قوم موسى من بعدين من حلية مجلان موسى علیه السلام قوم موسى علیه السلام كتابا استولارا قوم يلد شرق شروع کردو وموسى علیه السلام والسلام كالا قوم تراغي آغای پا دیستو ما نکل ولم ماسو كتفی عيدهم ورآو انهم قد ذلو اغسخه ولا ایری ایری کو او در یاد تیوالوزو انهم قد ذلو لئلم یرحمنا ربنا و اغفر لنا نكونن من الخاسرین ایک سو بجاس تا گوری ورپسین ولم ما رجا موسیٰ الى قومی غزبان آصفان موسیٰ علیہ السلام قومتا گو سراغی قال بئس ما خلفتمونی من بعدی بیرنا کارا کارم کرد درست و دمانا آجلتم امر ربکم تاسو تلوار کرد پا حکم در ابخفل کلوا هغه تختی کېښدي چې کوی وله الله وورړیوي او وا غذه به راسی اخې یا جررو دورور سریون وه ځانې راختته واي زما د مور یه ان کو مست د افونی ځې کوم کمزور کړړه اومدي او دې زییو چېې وجلی دشمنان را باندې مخوج مخشالوه نه مطلب دې دا ورپسی بیا ایچون ولم معسکهته موسل غضب خل اله. افی نسخه ها غدن کتاب ول الله رب ال عزت بیاسی بیا شو شو موسا موسی قومه 70 رجلا لمی قاتنا ایت نمبر 155 موسی علیہ الصلات والسلام دخل قومنا اویا سڑی مکرر کړه دا یو غستل او دای دی دې شی چزو به سلام له نو یو تفسیر دا دی چې دوی مونته الله دا اوه دا سم کتاب دی او دیم داده چه دهی ده توبی ده شکل و صورت معلومه لده پارا لدل چه زمان ده توبی طریقه بسهی و اکثر علماء دا تفسیر راجه گرزوله وی چه موسالح السلاة والسلام کلا دهی تووی چه تاسو غلط چی بیهی دهی چې مجبوره شو چه او ہوی یارا رختیامون نخوالتی شوی ده ده توبی صورت بسهی وی د توبی صورت بسنگهی وی زی چوزو اللہ رب و نو موسی علیہ السلام ملاقات د لالہ راغی هغه تو طریقه د توبې دا و خوله چې دی واپسو توبې ته غاړه کی خدا الله رب العزت و تدغونه معاف کړه کتلې و ته معاف کو بیا ثم باسناکم خدا هلاغي چې دی لوميال د کلړل د توبې دغه صورت ته او د ذکر شون دی او بل وجه ل کار دی او دا د الله حکم نه کاری سو برجم الله ل دل او الله پخپل مون ته نیویلی مونږ نه الله په مرګ راځوسته چې مرګ پیراږي بیا الله جون دیکړه نو بیا د ایرالو قوم پیدا غسیوي را رختیا له چې دا د الله حکم دی یو بل اوج نو الله بمباز کی چې کله وجلو ته تیار شون الله رب العزت او لمبه او ته هغه ګناه توبش ته او چې موږ بیا د الله دلیدو سوال نکاو او بیا د دینه توبه وستا چې را رختیا د موږ غلطي وبدکه طریقه دا نو الله په مهرباني وکړه بهر حال څوک ترتیب وایي څوک نه ثم با اسناکم بیا جون دی کله مونگا من بعد موت کوم رسول مرکس تاسو نه الله کوم تشکرون دې لپاره تشکر ادا کړئ وصلینا علیکم الغمام باب الانام چې په میدان د تی کی ستاسو د سوري د اوبو انتظام نو الله ای ما ده هر کس می تنظیم کوم وصلینا علیکم الغمام سوریکم په تاسو د وری عظیم انزلنا علیکم المن والسلو راولیکم په تاسو باندې من او سلوا. من وی یو تیار خوراک بو دا بدورېږي د خدای د پره په شکل کې د دې پونوبانی او په ګیاګانو باندې بسار کې پروتو دې براغون کا خړبې وسلو او ملزان ملزان براتو چا پیره بگرېدل تختېل بنا باز وي چې دا بریتر اتله خوريته نه راپلو جندي برات نه دې برانیول انالهول به خړلبې